Jo Maranata är i sändning. Varmt välkommen att vara med. Vi ska i det här programmet få ta del av en appell som missionsläkaren Dori Dias hade i Dominikanska republiken. Det var ett möte vi hade för en tid sedan. Och den här appellen. Den publiceras också i nya numret av Midnatsropet. Midnatsropet kommer att skickas ut till alla läsare förmodligen under den här veckan. och Där kan ni bland annat läsa den här appellen. Men nu ska vi eh, ta del av den här i Radio Maranata. Det var alltså missionsläkaren Dory Diaz som i ett möte gav en appell om nödvändigheten av att vara utrustad med en utgivande kärlek. Dory har ju i sitt arbete bland många lidande och sjuka i Dominikanska republiken mött mycket förrakt bland människor som ser ner på andra. I den här appellen så uppmanar hon till att älska sin nästa som sig själv. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a sus hermanos, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, como puede amar a Dios a quien no ha visto. Ja, inledningsvis, här så läser i första Johannes 4, verserna 20-21. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud- också ska älska sin broder. Det finns personer som säger att de älskar Gud. Samtidigt som de talar illa om exempelvis sina grannar Om någon behöver hjälp så säger de att de har inte tid Och de sträcker aldrig ut sin hand för att hjälpa andra i sin omgivning Ändå säger de att de älskar Gud Dock säger Guds ord att för att älska Gud behöver vi också älska vår broder hur kan vi älska den som vi inte har sett? Om vi inte älskar den som finns i vår närhet, vår nästa. Om du inte älskar det närmaste, hur kan du då tro att du älskar Gud? Guds ord säger att du då lever i en lögn. Ja, den som älskar Gud öppnar sin dörr när någon knackar på. Kanske din granne är sjuk och har svårt att ta sig upp och är ensam. Du svarar att du är upptagen med att exempelvis tvätta och andra görmål. Du borde i varje fall göra något, besöka och åtminstone säga några ord. Om du lagar mat kan du ta med en portion till grannen Du kan hjälpa till med att tvätta den sjukes kläder Eller bädda dennes säng Det är kärlek, ta av din tid Vi borde alltid vara redo att hjälpa till Kanske vi känner att vi behöver dra oss tillbaka Men den dagen kommer När Jesus kommer för att hämta oss hem Så länge våra ben har krafter våra händer och vår mun fungerar Får vi fortsätta att arbeta med att hjälpa dem som behöver oss För mig handlar det om att ge vittnesbörd Om att jag älskar Gud Vad säger Bibeln om var Gud finns? Jo, där det finns behövande människor. Det är dit vi behöver gå och det är dem vi behöver älska. Men vi kanske väljer själva vilka vi vill älska, våra närmaste, och utesluter andra. Bibeln säger att vi ska innesluta alla genom att demonstrera den enormt stora kärlek Gud gav oss genom att ge sin egen son- och låta honom dö på ett kors för oss. Han utsåg slag, smädelser och lidanden för vår skull. Han tog all denna förödmjukelse utan att öppna sitt, sin mun till försvar. Varför? Jo, för vår skull. Vi behöver visa världen att vi är Guds barn och att Gud är kärlek. Det är den kärleken vi behöver manifestera. Vi kan inte säga att vi älskar Gud samtidigt som vi vänder våra ögon bort från det behövande och Ignorerar dem, vi borde se. Guds kärlek handlar inte på det sättet. Om vi inte visar Guds utgivande kärlek här på jorden, så är det lögn när vi säger oss älska Gud. Ty Guds kärlek sträcker sig till alla som finns i vår omgivning. Jag ska ge ett vittnesbörd om en av mina patienter. den är en kvinna som jag har känt under väldigt många år sedan jag arbetade på sjukhuset Moscoso Poejo. Hon kom alltid till sjukhuset med någon som behövde akut hjälp. Hon sökte upp fattiga, sjuka personer med högt blodtryck och tog dem till mig på sjukhuset. Ibland kom hon utan att ta boka tid och jag tog alltid emot henne med orden Du är en sann missionär. Otröttligt tog hon med behövande som var svårt sjuka. En del av dem ovetande om sitt akuta hälsotillstånd. Hon tog av sina egna pengar, betalade transporten till sjukhuset. Flera av dem var för henne helt okända människor. Det här var många år sedan och nu jobbar jag inte längre kvar på sjukhuset. Men hon söker fortfarande upp mig med nya patienter där jag arbetar idag. Det är ofta väldigt Fattiga och utsatta Kvinnan var y nada, gift y men det förlorade det sin var. man och hon fick aldrig egna barn. Alla i hennes omgivning känner henne som en god samarit som hjälper det hon kan. Så hon levde ensam uppmanades hon av sin pastor och andra i sin omgivning att gifta om sig. Själv var hon tveksam till att ingå äktenskap med tanke på den tjänst hon hade att hjälpa människor. Hon sa, tänk om mannen inte vill att jag fortsätter med det. Hur som helst så gifte hon sig med en mycket vänlig man men efter en tid säger mannen att hon inte kan fortsätta ge sig ut som hon gör och hjälpa människor som inte är hennes egen släkt. Hon uppmanades att fokusera på att laga mat och ta hand om hemmet. Ja, du gifte dig med mig för att vara min hjälp, som mannen. Men hon svarade att det är en gudstjänst hon har, ända sedan hennes tidigare man dog. Hon behöver fortsätta med den uppgiften. Hon hamnade i en svår prövning och en kris mitt i livet och kom gråtande till mig och förklarade sitt dilemma. Vilket ledde till att jag också fick träffa hennes man. Mm. Och hennes man sa Min hustru besöker alltid olika människor Och tar ibland med sig helt okända till sjukhusen Jag svarade att det är den uppgift hon har som sin gudstjänst Du kan inte ta uppgiften ifrån henne Hon hjälpte också dig till sjukhuset Innan ni gifter er så du är kristen och älskar Gud Älskar du också alla dessa som hon hjälper på olika sätt? Om du älskar Gud så älskar du också alla behövande. Det bästa vore om du också följer med henne på besöken. Men eh, mannen ville inte lyssna. och Det hela ledde till svårigheter och uppoffringar. Men hon såg det som så viktigt att få satsa sina krafter på att tjäna Gud. Allt här på jorden det är tillfälligt, men det vi gör för Gud består. Kvinnan fortsätter år efter år troget att leva efter sin kallelse och Gud är med henne. Idag är hon en äldre kvinna på 80 år, men fortsätter sin tjänst. Hon påminner mig ständigt om hur Gud visat omsorg och aldrig har övergivit henne. Denna kvinna är ett föredöme för oss. Vi behöver visa samma omsorg om andra. Det handlar inte i första hand om resurser. Ett samtal med goda råd kan hjälpa mycket. I slutändan handlar det om att människor ska få möta Jesus och uppleva hans förlåtelse i sina liv. Älska din nästa, det som finns i din omgivning. Vi lever i den yttersta tiden och Jesus kommer snart. Vi ser allt hemskt som händer i vår värld. Fortsätt att söka Guds ord och att dela med dig i ord och handling där du ser en människa som behöver dig. Ya Cristo está a la puerta. Ya ustedes pueden ver todo lo que está pasando. Que hay hijos que matan las manos. Más que mata a los hijos. que mata. Från Kristi kär Jag ger om himlen. Här hörde vi Kristina Imsen sjunga Vem kan skilja dig från Kristi kärlek? Dessförinnan så läste jag med hjälp av lite ljud från ett möte med missionsläkaren Dorre Diaz. Det var en upptagning från Pallavé i Santo Domingo Dominikanska republiken. –där Doris arbetar med att hjälpa människor. Hon har vikt sitt liv till den här tjänsten. Den här texten från det här mötet– –den kommer med i nya numret av Minasropet– –som är inlämnat till tryckeriet– –och borde skickas ut under den här veckan– –till alla prenumeranter– det blir ett spännande nummer som du får ta del av. Vi har några minuter kvar och jag ska dela ett bibelord utifrån det vi har hört i det här programmet av vår syster Doridias. Jag tänker på det Paulus skrev till församlingen i Korint. Där talar han. Bland annat om de andliga gåvorna. Han lyfter fram kroppen och dess funktioner och säger att så är det också med Kristus. Just den här enheten, den här funktionen som finns mellan kroppen och huvudet och alla dess lämmar. Det finns en enhet och sen finns det i kapitel 14 det här var kapitel 12 eh, där skriver Paulus om just eh, olika gåvor som eh, är givna till församlingen, det står om profetians gåva, tungomålstal och så vidare och, och det här är medel som församlingen har fått men det är inte målet. Målet det är Herren Jesus Kristus själv. Att få lära känna honom. Just den här enheten att få vara ett med honom. Och ett sätt att uttrycka det här har Paulus gett oss. I det kapitel som är mellan de nyss eh, citerade. Alltså första går 13. brevet här talas det om ting som förgår. Viktiga ting som vi behöver under vandringen som medel. Men så talar det också om ting som består för evigt, för alltid. Och hur Bibeln uppmanar oss att satsa våra liv på dessa ting som består för evigt. Det som har evighetsvärde. Det som aldrig förgås. Jag ska ta tid att läsa det här kapitlet. Första Korinti 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek. Är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol? Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på ditt onda, den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna, och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del Men då ska jag känna fullkomligt Så som jag själv blivit fullkomligt känd Så består nu tro, hopp och kärlek Dessa tre Och störst av dem är kärleken ja, Det här är ett oerhört kapitel Som vi har i första Korintibrivet. Och du uttrycker just det som är det största av allt. Det bestående. Det oföränderliga. Det som kan ge människor hopp. Både för tid och evighet. Tänk att få lära känna. Inte bara kärleken i allmänhet. Men just det här. Att kärleken det är det som utgår ifrån Gud det är Herren Jesus Kristus själv som kom hit till denna jorden som gav sitt liv för oss det är ett, ett, ja, ett största uttryck av Guds kärlek till människan för här igenom vet vi att vi får vår synd förlåten vår skuld den tas bort för att Jesus lät den Naglas fast vid sig själv Då han bar vår synd, vår sjukdom Allt vårt elände Upp på korsets trä Och så ger han oss denna frihet Av kärlek, av nåd Och jag ska ta med ett bibelord till I romabrevet Det åttonde kapitlet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 Radio Maranata. Vi önskar dig mest av allt just detta att du ska få lära känna Guds kärlek som är utgiven i Jesus Kristus. För ditt välbehag, för din frid, för din frälsning, för din befrielse. Ta emot Jesus i ditt liv och det här blir en verklighet för dig. Du lyssnar till Radio Maranata och vi säger Välkommen också att besöka vår hemsida maranata.se Det är också en ny tidning på gång eller ett nytt nummer av Minasropet. Du kan eh, söka den på minasropet.se Med det säger vi tack för oss för den här gången och önskar Guds rika välsignelse. På återhörande säger jag Berno Vidén. Ligger du i allt vad du gör Vem kan dina vägar förstå Men ett är då säkert Den väg du mig För, för mig är den bästa ändå Här nere du vet ej Mitt barn vad jag gör. Jag ska få se en gång. Uroliga hjärtan, vad sörjer du för? Räiderna